Bai, hori da. E, bueno, azkenean nire nere bakarkako diskoetatik eh alako hautzaketa bat hindut, e, kantutegi horretatik eta bihurtu naiz era bat rockero. Eta orain e, agertzen naiz eh gitarra elektrikoarekin eta banda elektrikoarekin, bateria jole bat, bajojolea eta ni gitarra ta trekitixarekin. Eta hori izango da gure proiektu berria Besartzak izeneko proiektua. Hora jarte, uh, izan da interneten ikusten aldean uh, kantu bat naski, eh, uh -huh. Paris-Dakar. Hor uh, ikusten zaitugu beraz gitarrarekin errandu zen bezala, eta gainera beste trikitidari bat sartu da taldean. Bai, hori da. E, bueno, biok jotzen dugu trikitisa. Bera nire ikasle izana gaztetan eta or, gerosti gitara jotzen nibiltzen da, eta horrela biok e, txandaka egiten dugu instrumentuen aldaketak. Eta zertarik aldu da, behiz rokerat pasatzeko gogoa? Ez dakit nik ez oteden e, nera itzultze bat edo. E, Bakizugu hamala urtekin harrapatu gintuen rokak, eta e, ba, gizu azkenean nik usteet nera bezaroko musikak jarraitzen dutela gure barnean bizitza osoan gero, eta derba horregatik beti izan dut rokerako joera txohori. Baina, bueno, bide nabar, e, aitzaki bat e, zen baita ere nire bakarkako lantzatik kantu batzuk berreskuratzeko eta berriz kantatzeko, eta banuen gogoa berriz e, kantu hoiek e, zuzenean, jendaurrean emateko, eta, bueno, rokaren aitzaki bat izan da, berriz e, molde aldatu xogo batean e, kantu hoiek e, emateko berriz. Mm -hmm. Beratiskaren uh, proiektua bada, hamalauk kantu ez osatua izanen dela, no izateratuko mm -hmm. da? Ba, bueno, ez fiskat durangora begirarik gara, eh. Nik maiatzean edo grabatuko dugu eta udazkenean aterako da, ezakĩ ziur fetzak, baino iraila edo urria izaten alda. Bai. Hmm. Surprechali kisan dena dizkan? Ez ta kit gomita be desidi edo... Bai, bai, bai, bai, orain ontsari gara fiskata tantolamendutan eta Azmoa dut, bai, gombidatzeko lagunak eta e beste instrumentazio batzuk ere bai, eta bai, izango dira sorpresa kalde hortetik. Mm Hora, -hmm. azpagnen hariko bait zira ostirare gau zure talde kire hauekin izan entzira, ere? Horira, bai, talde osoa osango gira, lauok, lau gira, totalean, eta emango dugu gure emankizun rockeroa txatxolan, bai, mm -hmm. Beraz, ez musika ditxagenak gainera, eta hork ez denar bali maiztu zu? Bai, eee, bueno... Ia-ia denak aspaldiko lagunak ditut, eh? Esan bezala trekitisia eta gitarra jotzen duen lagun hori dani narbarte goizu tarra berez, nafarra, gero eh, beratik eh, inigo tele txea, hau aspaldiko laguna dut, eta parte hartu izan dugu elkarrekin proiektu ezberdinetan, eta banuen gogoa berarekin ere lan egiteko, eta eta azkenik, betagarriko bateri jolea ikerruri arte, hau ere rekitilari izanaga aztetan danik kursoren bat emana ere bai eta orrun holako, holako talde berezi bat osatu dugu azkenik eta horiek dira besamotsak taldekoak bai Taldeko saharren edo? No? Bai ez ue maten baino baina ez esan inori eh baino bai baino gehien mugitzen naizena ni naiz taldean eh? Aita txia, ez Aitatxia es ez hori ke <laughs> Horri da, horri da. Bai, bihar goguaukanen dutenek ditena halko dira. Kasik berri zitu guetara joiten gira? Tapiatalituria banden zerbait? Iusaren da ungu Badu horren influenziarik dudarik gabe, eta gero gainera ekartzen ditugu bukaeran tapiatalituria mandeko kantu batzuk eta alako nostalgia bat ere sortzen da bukaeran gure kontzertuetan eta horri kalentsat izan ki generat eh uh, oraingo uh, gogo handiagorekin hori da beti ez ja festa horren inguruan aitzakia topatu dugu asparrera joateko eta aspaldia ere izan gabe nintzenez da aitzaki ederra eta pozik eta gogo tangoaz eta gero da untan eta izanen dituzuea hinitze uh, gabaldia animatzeko hori da e, batez ere talde hau horretarako ere sortu dugu E, bakarkagoetan askotan e, ba ezakite hein diskak adibidez ba gitarra ta gitarra klasikoare ichelo batekin da hoeiekin ez dute plazetan joten hal eta beraz talde honekin ba, jotzeko aukera ederra eskaintzen du taldeak berak eta horretarako ere antolatu dugu bai besamutzak taldea Aldos behin ertzu beraz Josua Tapia eta Besamutzak Luzistela bustiral gabuntan amagitariko itti txatola gaztetxean milesker Milles Kertxuri, Pampi.